Nicolaeu Steinhard, Dăruim vei domândii, eseul predică Înfricoșătoarea judecată. În textul referitor la judecată de apoi, Matei 25, 31-46, deodată accentul cade pe om. În tot cuprinsul legii noi, ca și al legii vechi, prioritatea este acordată iubirii de Dumnezeu. Porunca întâine spune să-L iubim din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și toată puterea noastră. Iubirea apropiului Deși socotită nu numai puțin însemnată, e totuși prevăzută de porunca a doua, oarecum subordonată celei din tâi, un soi de consecință a ei. Așa apare la Matei 22 cu 30, Marcu 12 cu 31 și Luca 10 cu 27. să iubești pe apropiatul tău, ca pe tine însuți, este cuprinsă și în legea veche, Levitic 19 cu 18, figurativ. În perioada judecății viitoare, însă, iubirea apropiatului nu numai că trece înainte celorlalte ba se și înfățișează ca singura avută în vedere. Totul aici e în funcție de relațiile interumane. Nu se face vorbire decât de fapte privind ajutorarea semenului. Iubirea de Dumnezeu nu mai e pomenită, nici credința care s-a transmutat potrivit afirmațiilor Sfântului Apostol Ioan, în prima sa epistolă sobornicească capitolul 2 și ale Sfântului Apostol Iacov, tot în al doilea capitol, în fapte și iubirea de frați. Nu despre acestea va fi întrebat împricinatul, ci numai dacă a dat de mâncare celor flămânzi și de băut celor însetați, dacă a primit pe străini și a îmbrăcat pe cei goi, dacă a cercetat pe cei bolnavi și pe cei întemnițați. Totul, așadar, se concentrează asupra binefacerilor făcute oamenilor îngreuiați și impresurați de năpastă și griji, aproape lui aflat la necaz. Evangheliile reiau ideea expusă pe larg de Matei 25, 31-46, și precizează, și atunci fiul omului va răsplăti fiecăruia după faptele sale, Matei 16 cu 27, sau, și pentru ce mă chemați? Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun, Luca 6 cu 46. Cuvintele cheie, fapte și faceți, sunt subliniate de mine. Când de asemenea domnul se referă la cele 10 porunci în convorbirea cu acel care vroia să știe ce să facă spre a moșteni viața veșnică, el le menționează numai pe cele cinci privitoare la relațiile cu oamenii, iar nu și pe celelalte, decurgând din latria datorată lui Dumnezeu. Enumera, adică obligația de a nu se săvârși adulter, de a nu fura, de a nu mărturisi și de a nu înșela, de a nu ucide, aș cinsti tatăl și mama. Judecata, vedem, se face și în același duh, în temeiul unor criterii faptice, lumești, practice, pragmatice. Domnul însuși vrea să explice Ioan 5,27 Pentru care pricină îi s-a dat de către Tatăl puterea să facă judecată, indică drept cauză, pentru că este fiul omului. Ce vrea să zică această motivare? Că Hristos e împuternicit să fie judecător, deoarece a fost și El om, și deci prea bine cunoaște firea oamenilor, lumea, cum stau lucrurile acolo pe pământ, care sunt cu adevărat raporturile dintre făpturi, care le sunt nevoile, grijile și durerile. Hristos e judecător fiindcă știe cum stau lucrurile din lăundru, experimental, ca unul care și el a cunoscut ispitele, oboseala, foamea, durerea, care a stat față către față cu trufia, invidia, ura, prostia și trădare, care a fost vândut, batjocorit, pălmuit, scuipat și omorât, în chinuri, căruia i s-a pus pe cap cu nună de spin, și a fost îmbrăcat cu purpură mincinoasă, ca unul care va judeca în cunoștință de cauză, nu după relatări și expuneri purtate din gură în gură, ca unul care știe despre ce este vorba. De quoi il en retourne, spun plastic și intraductibil francezii, eu aș trâmăci care cunoaște tărășenia și de dedesubturile toate căruia nu-i poți îndruga verzi și și câte în lună și în soare, sau suci și răsuci adevărul, sau a-i sau măslui sub vorbe frumoase cu iscusite vicleșuguri. Ca unul care a fost și el om, ca toți oamenii, care va aprecia nu după criterii și considerații teoretice, abstracte, divine, ci după criterii și considerații foarte simple, foarte omenești, de toate zilele, banale, vulgare. Să nu ne sperie termenul acesta, să nu uităm că limbajul evanghelic nu-i sima și fandosit, că nu se ferește a denumi lucrurile pe șleau și pe adevăratul lor nume. Criteriile omului de stradă, ale omului dosădit, trudit, ferecat în supărări și neocolit de valurile vieții, ale omului obișnuit, cel din viitoarea și frecușul vieții cele mai neangelice, nespiritualizate, criteriile bunului simț celui mai elementar. Și care sunt acestea? Cele ale întrajutorării, adeană păstuitului de ce are mai întâi nevoie, hrană, post culcuș, îmbrăcăminte, cercetare la spital și închisoare. Bunei vecinătăți, solidarității celor nerăsvățați de ursită. Absolut nimic fin, în felul cum ne este descris marele județ al sărmanilor, și sărmani, la drept vorbind, suntem toți cei născuți sub peceta păcatului strămoșesc. Nimic elegant, superior, intelectualist. Mistic, sofianic, transcendental, abisal, apologetic, idealist, mistagogic, tainic, pitagoresc, isihastic, sublim, ori extrasenzorial și parapsihologic. Toate cazurile evocate de Hristos la Matei 25, 31-46 se referă la nevoi și scârbe ale vieții oamenilor de rând, ale oamenilor care se izbesc prea puțin de înaltele piedici scoase în calea lor de potrivnicii, te specifici legii numerelor mari, oamenilor bolnavi, flămânzi, strâmtorați, întemnițați, pe drept ori pe nedrept. Lipsiți de bunurile de larg consum ale vieții. Loviți de năpastele celor simpli, de năpastele curente, boala, sărăcia, foametea, birocrația, singurătatea, obidă. Textul nu ne poartă în vreun empiriu, o academie platoniciană, unde tărâm sacru, ci pe ulițe și străzi, ori pe drumuri și poteci unde omul se zbate și se luptă cu istovitoarele angarale majoritar într-o lume pe care poeții romantici au numit-o sublunară. Hristos va judeca așa cum ar face un oarecare munitor a nevoie îmbătat cu apă rece, o gospodină cu treburi multe și puțin răgaz pentru brașoave, un îns de soartă, trecut prin ciurul și drâmonul vieții materiale, străin de orice speculații teologice filozofice, metafizice, ascetice și de solicitările discursivității. Nimic subtil în tot cuprinsul textului Matein, referitor la ziua cea mare. Se ia aminte numai la fapte elementare, crude, brute, care ar fi reținut atenția și declanșat reacția apreciativă a oamenilor nepăstuiți de păsurile și poverile cotidianului, celui mai îndepărtat de estetism, neliniști spirituale, dubii mentale, de toate acele cu totul diferite frământări, ale celui care nu cunoaște grija zilei de mâine și a pâinii de astăzi. Acesta e mai ales surprinzător, strani și cutremurător, în felul de a proceda al fiului omului când va ședea pe tronul slavei sale prefăcut în divan de judecat. Această bruscă revenire la simplicitate și elementaritate, această exclusivitate acordată numai și numai faptelor bune, milosteniei celei de us comun. Iubirea aproape lui exprimată în termenii filotimiei și sprijinului între ființe plămădite din aceeași frământătură și vremelnice gazde ale unui acelui duh. Criteriile textului nostru sunt, scurt spus, strict materiale, banale, triviale, pe înțelesul, la nivelul și în conformitate cu viziunea celor mici, celor umiliți și obediți, i-a plăcului Dostoevski să le zic, dintr-un cartier de margine de oraș ori dintr-un sat nepricopsit, care pot gusta din plin savarea unei fapte bune. și ceilalți, superbi, cum le spune scritorul francez juroma, nu prea știu de foame, golătate, spital, pușcărie, calicie, lipsă de adepoși și nevoie de ajutor. Ei, superbi, au mai ales parte de anxietățile spiritului și ale minții, de goana după noțiuni manipulate de cuget și altele de acest fel, nobile desigur, necesare civilizației și culturii însă ocrotite de satisfacerea cerințelor primare, prielnică desfășurării unei activități dezinteresate. Iată că nu de astfel de subtilități, ori chiar prea frumoase porniri spre desăvârșire, se va preocupa Hristos și se va ține seama la judecata de apoi, ci de lucruri mult mai grosolane. Vor fi răsplătiți nu cei care au gândit, meditat, filozofat, misticizat, scripturizat, migălit, angelizat, ce aceea care omenește, existențial, bătrânește, copilărește, nesofisticat, la nivelul cărbunarului lui Jean-Jacques Rousseau, al lui Jacques Bonhomme, a humuleștenilor lui Creangă, al eroilor lui Brătescu Voinești, al lui Marii Poppins, al basmelor și poveștilor, al îngerului păzitor de copii cu minți, al oamenilor de treabă și de ispravă, hălăduitori în atâtea și atâtea istorisire ale noastre și ale tuturor neamurilor. Își vor fi ajutat fără ifose și mendre, fără șovăire și zăbavă și cu totul în afara perimetrului firelor tăiate în patru, proprie celor prea învățați, lipsiți de contactul cu realitățile dure, nesperioase și necruțătoare ale vieții, pierduți în lumea imaginară, de cele mai multe ori, a construcțiilor cerebrale, își vor fi ajutat, zic, semenii aflați la ananghe. Judecată de apoi în concepția creștină. E cu totul tainică și deosebită de concepția comodă a iudaismului. Evreul Evlavios știe că dacă a dat ascultare poruncilor din decalog și celor 613 comandamente ale predaniei, va fi izbăvit. Nu tot așa creștinul, care se va înfățișa unei judecăți înfricoșătoare, deoarece nu se poate ști cum se va pronunța judecătorul. Știm că nașterea din apă și duh, credința, faptele bune, nelepădarea și nerușinarea de Hristos, Virtuțile și altele ca acestea vor fi ținute în seamă, dar siguranța absolută nu are nimeni. Pericopa zisă a judecății viitoare ne pune totuși la îndemână un îndreptar precis și ne așează pe un tărâm solid, de mare și neașteptată smerenie, de nu și, pentru mulți dintre noi, naivitate. Există o cale sigură, neînșelătoare, ce duce spre o soluție fericită a judecății nemitarnice. Calea modestă, străină de fumuri și extravaganțe. Calea din moștră strămoștiută și de conștiința noastră din totdeauna bănuită a fi cea dreaptă. Calea făptuirii binelui și venirii în sprijin celor atât de pregnan denumiți în textele noastre religioase necăjiți. Hristos, înțelegem din cele relatate de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. De aceasta se va interesa mai întâi. Cum ne-am purtat în lume cu frații, vecini, semenii și vrășmașii noștri. De comportarea noastră în lumea relațională. Ca și la răstignire, la judecată are loc o teribilă și minunată chenoză. Domnul se transpune în și se identifică cu fapturile sale cele mai oropsite. El se recunoaște a fi însătatul, flămândul, întemnițatul. Probabil că dacă nu s-ar fi întrupat, divinitatea n-ar fi pomenit foamea, setea, golătatea. Spitalul și pușcăria mărturisesc însă realitatea și deplinătatea întrupării, o cunoaștere intimă a condiției umane. Iar cercetarea bolnavilor și antemnițaților e unul o socotesc a fi contribuția celui care a experimentat in vivo amărăciunea singurătății și dulceața compătimirii. Curios rămâne faptul că omul, finit și infinit precum sărâitor îl definește Heidegger, apare, tocmai la judecata cea mare unde ne-am fi așteptat să-l vedem luat în seamă îndeoseb ca infinit, sub aspectul de ființă creată și vulnerabilă, de părticica unei comunități concrete, cu nevoi rudimentare, nu avre unei nouă sfere de tip tear de șardan. Dar de ce ne-am mira? Ca de obicei, Hristos greiește și procedează tocmai altfel decât ne așteptăm, ba chiar potrivnic acelor celor așteptări. E o dovadă certă de autenticitate. El într-adevăr a luat trup, iar de judecat vom fi judecați în prezența îngerilor însă de către fiul omului.